Daika mbili zimetuponyoka ni kweli ila si kwa kuku kwa bahatimbaya ni kwa ajili ya maandalizi. Karibu katika tarifa hii ya habari tuanze kwa habari kuu. Kilo nane za dahabu katia zaidi ya kilo 33 zilizo tangazwa na wizara ya nishati na madini hazi katika benki kuu ya burundi. Uh, kwa mujibu wa mikataba iliosainiwa na wasafishaji Dahabu utajuzwa katika tarifa hii ya habari Wakazi wakijijitenga tarafa ya mtimbuzim kwa nbujumbura Wamekua wanalalamikia ukosefu wa maji safi kwa zaidi ya mwezi mzima Jambo baya zaidi waeleza wakazi hao ni kutopata maji ya visimani Waliokua wakizoea. Utajuzwa, tawi la bujumbura la banki ya vijana limefunguliwa rasmi leo jumatatu. Waziri mwenye damana Ezekiel Nivigira, anaeleza kuwa shuguli za Zina Anza zinaanza leo hi hi. Haya bila shaka na mengineyo, ne katika tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, funimtambo ni François Kimana. nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari Kamili. Kilo nane za dahabu katia zaidi ya kilo 33 zileozo tangazwa na wizara ya nishati na madini Hazikufika katika benki ya Jamhuri ya burundi kwa mungibu wa mikataba ilio na wasafishaji dahabu Hotuba ya waziri Ibrahimu Wizeye, waziri wa tamko la Ibrahimu Wizeye, waziri mwenye damana wa... ya nishati Lakini pia madini, wakati wa kikau cha, e, cha waziri mkuu kilichofanyika Ngozi Jumatatu na wadau wa sekta ya madini. Shervendira Kobucha aliwaonya wachimbaji madini wanaoendelea kuuza madini kwa za uh, kinyemera kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Kwa agizo la waziri wale wote ambao bado hawajapeleka dahabu kwenye benki katika banki kuu wametambuliwa kwa ajili ya kurejeshwa hizo kilo 8 ambazo hadisasa hazijulikani zilizoku zilikokwenda baada ya kubainika kwa wale ambao bado wana takriban kilo sita katika vyumba katika chumba hicho waziri mkuu ameagiza kiasi chochote chochote kipelekwe banki kuu kabla ya alhamis ya wiki hii ikumbukwe kuwa kuanzia julai mwaka jana serikali ilisaini mikataba mipya na vyama vya ushirika vya wachimbaji dhahabu nchini Burundi. Wakazi wa Tenga tarafa ya Mtimbuzimu mkoa wa ni Bujumbura wamekuwa wakilalamkia ukosefu wa maji safi kwa zaidi ya mwezi mzima. Jambo baya zaidi waeleza wakazi hao ni kutopata maji ya visimani waliokuwa wazoea kufuatia kipindi cha jua kilichoendelea. Hivyo wanalamikia kwa kufanya siku nyingi tu bila kupata hata maji ya usafi wa mwili. Wanaileza garama ya dumla litra ishirini linalojia maji kukadiriwa kati ya faranga miyane na miyatano. Wanazitaka mamla kawusika hasa shirika la ugavi wa maji rijidezo kushowurikia suala hilo. Ausio, Romwald niyo ya bifuze. Raia hawa kijiji tenga tarafani mutimbuzi. Anasema kuchukizwa na uhaba wa maji safi unaoshuhudiwa katika maeneo yao. Janine Hatungimana, mwanamke mmoja mkazi wa kijiji hicho, anasema kuwa uhaba huo unawafanya kumaliza kutuanzima bila kuoga wala kusafisha vyombo. Pala la maji ni shida kweli. Ni shida la matatizo kabisa hapa Kagero tetenga tunateswa na maji. Tunakosa maji ya kunawa, tunakosa maji ya kuosha watoto. Maji ya kukosha vyombo ni shida, hata maji ya kunywa kupata mgeni kumpa maji ya kunywa ni hatari kweli. Kupata bido moja ya maji ni 500,000 francs 600 kila mtu iko na bei yake, yeye atakutilia. Aidha, analamikia kwa jua lilo waka kipindi kirefu, liliharibu mambo zaidi kwa sababu hata maji ya mashimo waliokuwa wanategemea yamekauka. Filiance akizimaana anayefanya biashara ya maji anaweza kuwa dumu la lita 20 hununuliwa kati ya 450 kutegemea mnako ya chota mathala ni charama raia hao wanaomba shirika la ugavi wa maji na umeme lejido kuwapatia huduma ya maji safi ili kunusuru maisha yao mkurugenzi wa shirika hilo anawatuliza nyoyo kuwa katika bajeti ya mwaka huu kumetengwa fedha za kusambazia maji maeneo mengi huenda na wakazi wa kijiji tenga watapatiwa huduma ya maji safi Romar, ni wabivuza. Shukran sana. Jean-Albert Manigomba, mkurugenzi mkua shirika laugavi wa maji rejidezo. Lakini pia umeme, anatoa hofu raya hao kwa kuahidi kulitatua tatizo hilo. Mapema yuweze kanavyo kutokana na miradi ya usambasaji maji safi itakayotekelezwa katika bajeti ya muaka huu. Tom ana tafsiriwa na Jerome Hakiziman. Maji ni uzima. Lego mitenga. Maji ni uzima ni kweli watu watenga hawana maji kabisa. Hilo ni jambuli nisikitishalo ukwani bila maji maisha hayawezekani. Na hiyo wa enewo hilo la tenga wangitulia nyeyo ni mwao. Sisi kama shirika la ugazi wa maji na umeme burundi redi regidezo, hatukai. Tunaendelea kufanya kila inalo wezekana muradi raia wote nchini wawe na maji. Sipo tenga tu Ni pengi, kuna zanzo ambavyo, otunavishuhulikia, vitakavyo toka matiazo na isare ili kuongezea hapa bujumbura Vitakapo kamilika, ninaimani kuwa hata watu watenga, watafikiwa Sio hapo tu Ukuna hata ziara toakazo zifanya na mito tokayo ifanya kazi ii maji yake ya wezo kunyewa na pamoja na hayo yote raia watenga wangitulia nyoyo zao. Maji hayo kutoka isare na tenga ya katika kata za kaskazi ni jijini gujumbula na hityo maji hayo ya sehemu balimbali tenga ikiwemo baada ya kupima iwapo mambo ya vizuri kisha wanunuwe mita maji. Bala, bala, kabisa ni habari hiyo ambayo inatufikisha saa 7 na dakika 29 katika studio za Radio Isanganiro. Sautewani ni ya Omeri Ndwayo. Punde, habari hii. Tarifa yetu inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasika fema kutoka mjienbu jumbura kwenye masafa ya 89.7 Frequency Modulation sawa na mia na moja inchinkati. Unawendelea kusikiliza ni tarifa ya habari kutoka kwenye radio Isanganiro. Mama wa taifa ya Burundi anataka kuwe na huduma za ushauri na saha katika vito vya afya vya uma. Angelina Daishimiye ametangaza hayo katika warsha ya kitaifa ya afya ya akili inafanyika mgini gitega. Anaeleza kuwa watu wa huduma na miundo ya huduma kwa watu katika inaohilo havitoshi dawi la Bujumbura la benki ya vijana limefunguliwa rasmi leo Jumatatu. Waziri mwenye dhamana ya vijana Ezekiel Nivigira anaeleza kuwa shughuli za benki hiyo zinaanza leo hii hi, leo hii hii. Makao makuu ya benki hiyo beach yako katika makao makuu ya kisiasa mjini Gitega. Kuwezinduliwa rasmi leo Jumatatu toleo la pili la mbio za baiskeli kwa wanawake barani Afrika, inchi kama Kenya, Misri, Benin, pamoja na Kongo, Ivory Coast na Burundi zitashiriki shindano hilo litakalofanyika inchi nchini hadi Oktoba 30. Ezekiel nini Waziri mwenye damana ya michezo anajuza kuwa mbio hizo zitasaidia inchi ya Burundi kufamika na kwamba itakuwa hafla ya kwasifu wa wa inchi yetu ya Burundi. Wale mavu wa vita wanaokaribia miatano walitibishwa katika mjezi hii mitatu. Ya muanzo wa muaka wa 1222, kwenda 1223. Ya metolewa katika tang, matangazo ya liotekilezwa, uh, ya liotolewa hizi majuzi majuzi. Tumuskilize Alain Triberi Mutabazi, anatafsiriwa na mohiza misagu. Kuhusu kuendeleza malazi katika tasisia jeshi la taifa Askari jeshi wa stafu pamoja na maendeleo shirikishi Tumiweka bidi katika kusaidia wanajeshi wa stafu Asa wenye ulemavu kwa kuatibisha Ni katika lengo hilo, askari jeshi walemavu waleo na vita wapatao 189 Walitibiwa, hati za matibabu, bondo swen, sawa na miamoja, arbena moja zilitolewa kwa piganaji wa stafu wenye haja zaidi kuliko wengine. Daima, wale wenye ulemavu uliotokana na vita, walipokelewa na wakatibiwa katika maeneo tofauti ya makazi yao. Tuliunda tume ya fuko la matibabu ya wanajeshi, kasobe, Ili liweze kuwasaidia wanamimba waki katika kupiga vita biashara haramu mwsu sana katkazi wa tanganyika vitenge alfumoja mnyamoja na vitatu, box mbili za dawa na dumu tatu za dizeli zilikamatwa na ukabithiwa viongozi husika. Alain Tribergh, mutabazi ni waziri wa ulinzi. shukrani. Na huu ni omwisho wa tarifa yetu ya habari mchana huu mpenze msikele asante kwa kwa nasi. Shukurani zetu za dati pia ni kwa François Akiman ambame tuwezesha kusikika hewani. Kwa niaba ya wote walosaidia ili ufanikisha tarifa yetu ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Kila laheri.